Whitehead gazda elgondolkodva dörgölte az állát. Nem tudom, hová tegyem ezt a fickót, mondta. Ahogy elnézem, parasztember nem lehet. Sőt, azt mondja, valaha iskolában tanított. De tény az is, hogy konyít valamit az állattenyésztéshez. Mindegy, kipróbálom. Nem gyerekjáték olyan embereket találni, akik munkát vállalnak ezen az Isten háta mögötti helyen. Nem lehetek túl válogatós. Elmondaná majd, doktor úr, hogy mit gondol róla? Mólintottam. Hát, hogy ne? Nős ember. De még mennyire nevetett a gazda. Hét porontja is van. Hét? Ezt nevezem családnak. Hát igen, én azt hiszem ezért is fogadtam föl. Lakást keresett a szerencsétlet, nekünk meg van itt egy jó nagy házikónk. Egy kicsit meg is sajnáltam a fickót. Whitehead egy pillanatra elhallgatott, és elmélázva hordozta végig a tekintetét az udvaron. Említettem, hogy nem minden napi ember. Kijöttem a házból, de utánam kiáltott. Azt még nem mondtam, hogy bázil Körteni a neve. A neve se hétköznapi, igaz? A tehén is tálóban érdeklődéssel tanulmányoztam Bázilt. Harmincas évei közepén járhatott gondolom. Sötétbőrű, nagyon vékony, szinte spanyolos külsejű férfinek találtam. Széles mosolyjal az arcán üdvözölt. Na, mit szó, Dokika, milyen hideg van ma? Vigyázzon, nehogy lefagyjon a lába a földeken. Hát, ami azt illeti, feleltem, csak ugyan csípős a szél. Ismét fürkészni kezdtem. Beszédjéből ítélve iskolai tanár nem lehetett. De volt valami fesztelen vidámság a szemében, szívélyesség a sötét szemében. Már az első találkozásunk alkalmával megkedveltem. A tehén, amelyhez kihívtak, sántította jobb hátsó lábára. Ahogy lehajoltam s belenyúltam a körmei közé, az állat figyelmeztető rugást irányzott felé. Kérem, tartsa a fejét, mondtam. Bázil nyájasan biccentett, kisé meghajolt, és a tehén mellé lépett. Ám nem ragadta meg a szarvat, ujjait nem dugta az állat orrába, ahogy a minden helybéli paraszt tette volna. Két karját a nyakköré fonta, a melkasához szorította a fejet. Ezzel a módszerrel még sohasem találkoztam, de hatásosnak tűnt, mert a tehén nyugodtan állt, miközben felemeltem a lábát. Ahogy faragókésem nyelével a talpi részeket kocogtattam, puha részre leltem. – Van itt egy kis tájog? – mondtam. – Ki kell vágnom? – Az lenne a legjobb, ha felhúzna a lábát arra a gerendára. – Tudna hozni egy kötelet? – megint a biccentés, a meghajlás, és azután hosszú, kimért léptekkel kiment az istálóból. Amikor visszatért, szívélyesen nyújtotta felém a kötelet, csípőből meghajolva, úgy, ahogyan a portékájukat kínáló úriszabok tetszik. Körbehurkoltam a lábat, átvetettem a gerendán a kötelet, és miközben Bázil vidáman húzta a végét, láttam a tájok kivágásának. Azt mondják maga tanított is, indítottam a beszélgetést, Miközben a kemény szövetet kapargattam. Ó, igen, tanítottam, egy időben a tanítással is foglalkoztam. Értem, milyen tantárgyat tanított? Hát, ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Úgy vagyok ezzel, hogy valahogy minden érdekel. Értem, és hó tanított, melyik iskolába? Ó, itt is, ott is, itt is, ott is. Megfordultam néhány helyen. Bazil ingatta a fejét, és mosolygott, mint akiben eszavak kellemes emlékeket ébresztettek. Mielőtt az állat lábával foglalatoskodtam, ő hol erről, hol arról beszélt, és anélkül, hogy bármi közelebbi elárult volna, elmesélte még, hogy egyetemeken is oktatott. Előadásokat is tartott? Ó, igen, persze, persze. A hallottak kezdtek elbizonytalanítani, de nem tudtam megállni, hogy ne kérdezzek tovább. Milyen egyetemeken? Hát, itt is, ott is, itt is, ott is. Beszélgetésünknek az vetett véget, hogy munkám szívderítő eredményeként keny budjant elő késem alatt. Égy, né, mondtam, most már rendbe jön. Adok neki egy injekciót, és biztos vagyok benne, hogy egy vagy két napon belül kutyabaja sem lesz. Viszont most szeretnék meleg vízben kezet mosni. Bazil szívélyesen a ház felé intett. Jöjjön csak be, és mossa meg a kezét. Követtem őt a gazdasági épületek mellett házig. Szélesre tárta az ajtót, mielőtt ünnepélyesen bevezetett. Egy hosszú asztal nyúlt el a nagykonyha egyik oldalán. Az egész család együtt volt, hogy elköltsa a szombati vacsorát. A nagyon kövér szőke és mosolygós arcú Mrs. Carteni ült az asztal főnél, és egészségtől duzzadó gyerekek vették körül, akik élvezettel ostromolták a pobozott tányérokat. A konyha közepén egy robosztus csecsemű üldögélt a bili. Fenn hangon hallandzsázott, köpködött maga elé, közben pedig arcát elfintorítva erőlködött, hogy elvégezze a dolgát. A család fő csendre intette az asztalt társaságot. Mr. Harriott, bemutatom a feleségemet és a gyerekeimet. Mindnyájan nagyon boldogok vagyunk, hogy megismerkedhettünk önnel. Bazil nem túlzott. A gyerekek lelkesen mosolyogtak és bólogattak felé, apjuk pedig büszkén szemlélte őket. Nem volt kétségem felől, hogy boldog családdal van dolgom. Bázil a mosogatóhoz vezetett, amely csordultik tele volt mosatlan edényekkel és a különböző fokások maradványaival. Először még a kezemet is alig tudtam a csap alá helyezni. Aztán Bázil felszabadított nekem egy kis részt, félretolta a zsíros serpenyőket meg tálakat, majd kecses mozdulatokkal megtisztította a szappantartó környékét, az odaszáradt szalonna és kolbász darabkáktól. Miközben a kezemet mostam, a Billin üldögélő kisgyerek úgy döntött, hogy feláll. Bázil odament, fölvette az edényt, és elégedetten tanulmányozta tartalmát. Aztán a fal melletti ózsdi lépett. Felemelte a fedőt, és a Billit a mélységbe üritette. De még ezt a ténykedését is valamiféle elegancia és kecsesség hatotta át. Mrs. Courtney félig felemelkedett a helyéről. Velünk te jázik, Mr. t Nem, köszönöm. Még várnak rám egy-két helyen, mennem kell. De még egyszer köszönöm, és örülök, hogy találkoztunk. A következő hónapokban többször fel kellett keresnem a gazdaságot, és úgy látszott, hogy Bazil elég jól boldogul a munkájával. Az azonban szemet szúrt, hogy mindent másképp csinál, mint az általam ismert tehenészek. Szokatlanul bánt az állatokkal. Maga a mód, ahogyan hozzájuk közelített, különösnek tűnt. Egy alkalommal fejjel lefelé lógott a gerendáról, hogy megbabonázzon egy elszabadó tűzőt. Olyan emberben nyomását keltette, aki tud egyet -egy a gazdálkodásról, de nem lehetett sok tapasztalata. Valahányszor ott jártam, Bázilből valósággal ömlött a szó. Beszélgetéseink során újra meg újra, homályos utalásokat tett meghökkentően változatos múltjára. Elejtett megjegyzéseivel sejtetni engedte, hogy járatos volt a színészvilágban, az építészetben és sok más szakmában. Egyszer még arra is célzott, hogy társasági táncokat oktatott. Sokszor próbáltam sarokba szorítani, de mindig csak a szokásos választottam kiszedni belőle. Itt is, ott is. Néhány szót daróbiba is láttam Bázilt. Nem volt nagy ivó, de szombat esténként szívesen felkereste az egyik kocsmát. Amikor először láttam ott, különös magatartása megint szemet szúrt nekem. Egy nagy asztalnál ült nevet gazdák társaságában, akik előtt magas sörös poharak sorakoztak. Bázil azonban nem sörtivott. volt. Hátra vetette magát a székén, lábait kinyújtotta, és tenyerét begörbítve, ujjait a pohár nyaka köré fonva, egy pohár vörösbor tartott a kezében. Sok embert láttam filmeken, idegen nemeseket és eféléket, akik itt tartották boros poharukat, de jór csiri kocsmában még senkit. Szokásához híven elegáns és finom volt. Valósággal elnyúlt a széket, derűsen hadonászott, hogy nagyobb nyomatékot kölcsönözzön mondandójának, és időnként belekortyolt a borába. Világosan látszott, hogy a gazdák nem csak a sört, de bazil szavait is isszák. A felfel nevetés, az örömteli bólintások az elképedés különféle megnyilvánulásai mind-mind arról árulkodtak, hogy el vannak ragadtatva Bázil előadásától. Csak hamar ünnepelt személyiség lett a helybéliek körében, és bár mindenki titokzatosnak találta, szerintem leginkább a mindenre kiterjedő tapasztalataira tett homályos célzásaival keltette fel az emberek kíváncsiságát. Bász professzornak keresztelték el, és mindenki így ismerte a környékem. A szokásos itt is, ott is, on kívül semmit nem lehetett kiszedni belőle. De bár különféle elméletek keringtek róla, egy dolog bizonyos volt. Mindenki kedvelte. Március havában elég sokat találkoztam Bazille. Az állatállomány az évnek ebben a szakaszában volt a legrosszabb egészségi állapotban. A hosszú tél során négy fal közé zárt állatok betegségekkel szembeni ellenálló képessége nagyon megcsappant. Különösen a borja érzékenyek ebben az időszakban. A bázil gondjaira bízott állatok pedig a retteget hasmenés áldozatául estek. Az időnként végzetesnek bizonyuló diárhóeo, amely emberöltők óta a bórjú tenyésztés egyik legnagyobb ellensége, mindig ott leselkedik, hogy lecsapjon az állatokra. Elég egy kis hiba a bórjak ketetésében vagy környezetében, és már is kész a baj. Szerencsére a korszerű tudomány vívványai nagyon hatásos fegyvereket adtak az állatorvosok kezébe. Jó magam például akkoriban kedvező eredményeket értem el az antibiotikumok és a szulfanomidok szemcsés keverékével. Bázil azonban sehogyan sem tudtam zöldágra vergődni. Tizenhat volt belőlük az istálóban, és egyre nagyobb nyugtalansággal figyeltem őket. Nyomorúságos és elkeserítő látványt nyújtottak. Jó néhánynak az ürüléke világos színű és folyékony lett, úgy csurgott végig a farukom. Más borjak meg fel sem keltek a helyükről. Bázil, mondtam. Biztos, hogy a megfelelő dózist kapják. Ó, oh, hogy nem isterhörjött. Pontosan úgy, ahogy előírta. És arról sem feledkezik meg, hogy éjszaka a gyógyszert kapják utoljára, a reggel pedig elsőnek. Ez fontos. Természetesen így csinálom, emiatt ne aggódjék. Kezeimet mélyebbre sűlyeztettem a zsebeimbe. Sehogyan sem értettem, nem reagálnak. Ha ez így folytatódik, jön a tüdőgyulladás. Egyáltalán nem tetszik, ahogy kinéznek. Vitamin injekciókkal egészítettem ki a gyógyszerelést és távoztam. De nem hagyott békén a gondolat, hogy valami nagyon kellemetlen fog történni. Egész nap cudar hideg volt, a szél pedig olyan élesen fújt, hogy tudni lehetett, havazni fog. Nem is lepődtem meg, amikor este nyolc óra körül nagy pejhekben kezdett szállingózni a hó, és egy óra leforgása alatt az egész vidék fehérbe borult. Aztán elállt a havazás, aminek nagy örültem, mert amikor sűrűn esett a hó, szinte megközelíthetetlenné vált a magasan fekvő gazdaságok egy része. Havazáskort mindig nagy hasznát vettem a lapátomnak. Amikor másnap reggel hétkor telefonon kerestek, hogy menjek, mert odafönt egy távoli kisbirtokon ellenek a tehenek, Megkönnyebbülve bevettem tudomásul, hogy az éjszaka már nem esett hó. Kilencre végeztem a munkával, és jöttem hazafelé. Elteltem azzal az elégedettséggel, amelyel egy bólyú világra jövetele mindig megajándékoz. Rácsodálkoztam a körülöttem elterülő új világra. Mindig csodálatosnak láttam a fenti tájat, amely azonban varázslatos átalakulásom ment keresztül a hó jó voltából. Nem lehetett betelni a fehér csend és béke élményével. Éppen az útmenti hóbuckákat figyeltem, amelyeket a szél oly kecsesen megfodrozott az éjszaka, amikor megpillantottam Mr. Whitehead gazdaságának kapuját. Gondoltam, ha már itt vagyok, megnézem a borjakat, és lekanyarodtam a szűk kocsi útra. Mindenütt csend honult, amikor az épületekhez értem, és az első dolog, amire felfigyeltem, az volt, hogy házikója meg az istálok között egyetlen lábnyomot sem lehetett látni a szűzhóban. Kopogtam az ajtón, és Bazil válaszolt a rájellemző szívélyességgel és kedvességgel. Jöjjön be, Mr. Heriot! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk ezen a reggelen? Az asszony odafönt van, épp ágyaz. Szólok neki, hogy csináljon magának egy csésze kávét. Köszönöm, nem kérek, válaszoltam. Csak beugrottam, hogy megnézzem a borjakat. Hogy vannak ma reggel? Ugyanúgy, azt hiszem. Megkapták már a mixtúrát? Ó, hogy ne reggeli elő! – Oda hívtam a ablakhoz. Jöjjön csak ide, Bázil. Együtt néztünk ki, és nagyon némán álltunk, miközben Bázil a szűz hószőnyegre mered. Ugye nem járt kint? – mondtam. – És tegnap este sem volt náluk. A havazás kilenc órakor állt el, és magának lefekvés előtt kellett volna beadnia a gyógyszereket. egy szót sem szólt, de fejét lassan felém fordította, és az az érzésem támadt, mintha állarc hullott volna leróla. Könnyed mosolyatóba tűnt, tekintete rettenetes tehetetlenségről árulkodott. Riad szemmel nézett rám. Az átalakulás olyan drámai volt, hogy hirtelen támadt mérgem elpárolgott. Néhány pillanatig némán néztünk egymásra, aztán lassan megszólaltam. Nézze, bázi, nem fogok erről beszélni a munkaadójának, de ami azt illeti, csúnyán cserben hagyott. Megígéri, hogy a jövőben megfelelően végzi a munkáját. Bazil magába roskadva bólintott. Rendben, mondtam. Most menjünk át a bórjakhoz. Bazil leült, hogy felhúzza a gumicsizmáját, aztán eldötört arccal nézett fel rám. Higgy el, Mr. Harryot. Nem akartam rosszat. Nem akartam elhanyagolni a borjakat. De valahogy nem nekem való ez a munka. Nem vagyok igazi parasztember, és soha nem is leszek az. Hallgattam, ő pedig folytatta. Beszéltem már előre a főnöknek, és nem sokára elmegyek. Van már másik állása? Igen, igen, már kigondoltam valamit, de addig is ne nyugtalankodjék, vigyázni fogok a borjakra. Vigyázott is. Attól a naptól fogva a kis jószágok állapota javulásnak indult, és amikor utoljára jártam ott, szívet melengető látvány fogadott. Mind a tizenhat borjú elevenen fickándozott a kamrájában. Fejüket kidugták a rácson, hát ha akad még valami ennivaló. Nem sokkal ezután Bazil eltávozott a vidékről, de bász professzor emléke tovább ért közöttünk, és távozását fájlalják a helybéli parasztok. Az egyik tehenész találóan fogalmazta meg a közhangulatot. Szó, ami szó, fura alak volt, mondta nekem, de legalább jól éreztük magunkat vele. Nem lehetett nem kedvőni. Bólintottam. Igen, én is így gondolom. Kíváncsi vagyok, hogy hol van most. A tehenész felnevetett. Senki se tudja, de gondolom, itt is, ott is. Azt hittem, nem látom többé Bazilt, de tévedtem. Egy este Helennel bementünk Browntonba, hogy megünnepeljük feleségem születésnapját. Az egyik előkelőd szállodában foglaltunk aztat, és ünnepélyes hangulat lett túl rá rajtunk, ahogy ott ültünk az oszlopos, csillogó-villogó étteremben, azzal a viktoriánus fényűzéssel körülvéve, amely sok egyében kívül oly régóta varázsolja bűvájossá Branton városát. Különleges kiszolgálásba részesültünk, és a lakoma minden falatját élveztük. Majd amint a kávé mellett üldögértünk, észrevettem, hogy Helen figyelmét megragadja valami a hatalmas terem túlsó végében. Az a pincér, Jim, ott jobbra, a terem elején a ülsz neki, de... Megfordultam és oda néztem. Te jó isten, mondtam, hiszen az bazil. Odébb székemen, székemen, hogy jobban tudjam figyelni, és semmi kétség nem férhetett hozzá. Ez bazil. Hihetetlenül elegáns volt, fehér nyakkendőt, frakkot viselt, és ahogy hajlongva szolgált ki egy idős párt, nem tudtam másra gondolni, mint hogy akinek ilyen meleg, jóságos tekintete, udvarias modora és természetes kecsessége van, azt az Isten is pincérnek teremtette. Megbabonázva figyeltem. Most éppen a hölgyhöz fordult. Salátát kínált neki azzal a viccentéssel, amelyet oly jól ismertem. És miközben a hölgy válogatott, Bazil szünet nélkül mosolygott és hajlongott. Beszélgetett is a párral, nekem pedig eszembe jutott, hogy könnyed stílusával hányszor és hányszor szórakoztatott el az istálóban. Az idős pár bólogatott és nevetett. Nyilván meghódította őket. Szerettem volna tudni, miről mesél nekik. A színes múltjáról. Nagyon úgy tűnt. A kávé kihűlt a csészénben, ahogy ott ültem. Minél tovább figyeltem, annál inkább megbizonyosodtam róla, hogy Bazil végre megtalálta a helyét. kecsessége ahogyan a karján lévő tányérokkal egyensúlyozva az asztalok között siklott, mint aki világ életében ezt csinálta, szívderítő könnyedsége, szemmel látható öröme abban, hogy vendégeket szolgálhat ki, Mind azt mutatta, hogy ez az igazi énje. Arra gondoltam, bárcsak ne tarkítaná több vargabetű Bass professzor pályafutását. – Beszélsz vele? – kérdezte Helen. – Egy kicsit tétováztam. – Nem. Inkább nem. Amikor távoztunk az étteremből, néhány méterre hallattunk el attól az asztaltól, ahol Bazil ismét az őszhajú párt szolgálta ki. – nevette. nevettek. Az idős úri ember pedig felemelte a kezét. És mondja csak kérdezte hol történt önnel mindaz? – Ó, kérem felelte Bazil itt is, ott is. Itt is, ott is.